Bine v-am găsit, dragi ascultători! Mijloacele prin care omul ajunge la îndreptare sau mântuire sunt credința și faptele bune. Ca act intelectual, credința este adeziunea noastră liberă la cele descoperite de Dumnezeu sau la revelația divină. Dar pentru mântuire această credință nu i suficientă, ci este necesară credința lucrătoare prin iubire. Credința nu e numai un act de cunoaștere, ci este o manifestare integrală a sufletului omenesc. Astfel, ea include în sine iubirea și nădejdea. Ea cuprinde încădințarea și nădejdea că vom primi cele făgăduite de Dumnezeu și, în sfârșit, manifestarea ei nu numai în gânduri și dispoziții virtuoase, ci îndeosebi în fapte bune, ca rezultate sau efecte ale credinței lucrătoare prin iubire. Necesitatea credinței pentru mântuire a fost arătată de însuși Mântuitorul Iisus Hristos, apostolilor, când i-a trimis la propovăduire. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui iar cel ce nu va crede se va osândi. Din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 16, versetele 15 și 16. Sfântul Apostol Pavel zice, Fără credință, cu neputință este a plăcea lui Dumnezeu, iar în alt loc, de vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus și vei crede în inima ta, Dumnezeu l-a înviat pe el din morți, te vei mântui. La începutul îndreptării, în faza de pregătire, credința este generală sau informă, dar odată omul îndreptat prin botez, credința devine specială sau formată. Ea nu mai rămâne doar la primirea revelației, ci devine roditoare prin dragoste. Această credință înseamnă o dăruire și o unire treptată cu Hristos. Învățătura bisericii noastre susține că, alături de credință, pentru mântuire sunt necesare și faptele bune. Astfel, mântuitorul zice, nu tot cel ce îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. De asemenea, tot el ne arată că la judecata obștească, atunci când fiul omului va veni cu slavă să judece lumea, moștenirea împărăției cerurilor sau excluderea de la ea se vor face după criteriul împlinirii milei trupești. Sfântul Apostol Pavel spune și el că la dreapta judecată Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Sfinții părinți afirmă și ei necesitatea faptelor bune pentru mântuire. Sfântul Ciril al Ierusalimului zice, Cinstirea de Dumnezeu constă în două părți, din cunoașterea exactă a dogmelor pietății și din fapte bune. Credința fără faptele bune nu este plăcută lui Dumnezeu. El nu primește însă nici faptele dacă nu sunt întemeiate pe dogmele pietății. Dacă Sfântul Apostol Pavel contestă importanța unor fapte bune în lucrarea mântuirii, el se referă la faptele săvârșite de om în afara legăturii cu Hristos pe când faptele săvârșite ca urmare a legăturii omului cu Hristos prin credință și iubire, fapte care izvorăsc prin puterea lui Hristos și care sporesc unirea credinciosului cu Hristos și asemănarea cu el, le consideră absolut necesare pentru mântuire. Este greu să facem o separare între credință și faptele bune în procesul mântuirii, deoarece între ele există o strânsă legătură. Căci dacă credința este aceea care îndreptează și mântuiește, fiind vie și lucrătoare prin iubire, ea însăși este în același timp și faptă bună, cuprinzând și îmbrățișând în sine faptele externe în mod necesar. La fel se poate spune și despre faptele bune, că ele aduc cu sine mântuirea, dacă izvoresc din credința în Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu!